Будь-яка інша любов, понад те неправедна. Справді, про любов, трохи іронічно підтвердив я, але про любов до Бога. І він є. Я вагався, чи варто розвивати цю тему. Дівчинка навчається в школі, і, мабуть, не чула навіть про існування Біблії. Це було цілком природно. Я схитрував, а що тобі про це казала твоя тезка прабабуся? Казала, що є. Ну от бачиш, прабабуся знала, що каже. Вона замислилася, потім сказала несподівану для мене річ. Несподівану тому, що я сам часто замислювався над нею. Якщо Паскаль вірив у Бога, як він міг творити науку? Потім вона взагалі заплутала мене своїми інсинуаціями. Зрештою я посадив її за свій стіл, і почав розповідати про Блеза Паскаля все, що знав. Накреслив на папері його так званий арифметичний трикутник, у якому будь-яке число дорівнює сумі числа, що стоїть над ним, і числа, котре стоїть ліворуч від нього. Я був упевнений, що вона занудьгує, та вона й далі ставила запитання. Я пояснив принцип дії обчислювальної машини, яку Паскаль винайшов, коли йому було 18 років, говорив про інші відкриття, аж ніяк не турбуючись про те, чи розуміє вона мене. Головне, вона слухала, в прямому сенсі, із роззявленим ротом. Потім, після того, як вона пішла, я збанув, що давно не говорив нічого подібного. Мої коханки не потребували таких розмов. Друзі чи колеги, як усі нормальні люди, були зайняті собою і навряд чи витримали б мої лекції. Дивовижно. Я, як перезрілий дурень знайшов вдячного слухача у цьому сусідському бридкому каченяті і не помічав, наскільки смішним був у цій ситуації. Переходячи до моїх улюблених сторінок з біографії Великого ученого, я стояв до неї спиною, дивився у вікно і говорив приблизно таке, «Займаючись наукою, Блес Паскаль дійшов висновку, що людина належить безкінечності, тобто Її дух та інтелект здатен пережити тлінне тіло. Життя Ісуса здавалося йому підтвердженням цієї думки, і він хотів перевірити її на собі. Тоді йому виповнилося лише 24 роки. Але він уже встиг зробити багато великих відкриттів, і здоров'я його було підірване. Блез не міг їсти, вживав їжу тільки у рідкому підіритому вигляді майже по краплині, А головний біль уже не відпускав його ані на хвилину. Ось тоді він і подумав про муки Христа. Наука більше не цікавила його. Він вирішив поглибити свої страждання тим, що відмовився від найменших у тих, які ще міг відчувати. Скоротив спілкування з людьми, які стали йому зовсім нецікаві. А щоб уникнути надмірності у комфорті, Познімав навіть оббивку із своїх меблів та оксамитові штори з вікон. Обходився без допомоги слуг і їв тільки з грубого металевого посуду. У своїх духовних і філософських пошуках він також досяг неабияких вершин, вивівши свою аксіому про існування Бога. У спрощеному варіанті вона отримала назву «Парі Паскаля» в легкій формі, яка була прийнята тоді, у салонному паризькому спілкуванні Паскаль запропонував атеїстам вирішити математичну задачу, користуючись популярною тоді теорією ймовірності. Якщо Бога немає, навіть найзапекліші атеїсти нічого не втратять, вірячи в нього, а після смерті так само, як інші, перетворяться на тлін. Якщо ж Бог існує, усе живе отримає життя вічне. Тож чому не зробити свій вибір на користь вічності? Я говорив ніби сам з собою, а повернувшись, побачив, що вона слухає, і перейшов до найцікавішого, розповів про меморіал або амулет Паскаля. Я так яскраво змалював ніч з понеділка на вівторок 23 листопада 1654 року у житті вченого, що помітив, як вона тремтить. Так захопився розповіддю, що навіть знайшов у шафі свій старий щоденник, у якому дослівно, за моїм старим викладачем математики, записав той текст, який отримав назву «Амулет Паскаля». Коли я читав у голос незрозумілі у слова, вона почала так дихати, що я злякався, аби вона знову не знепритомніла.